Каже віщуну, щоб усіх підняв на стані. Хто ж інший здатен захистити цей люд, як не його покровитель, як не волфи? Адже вони мають берегти і народ свій, і його волю, і покони. Хранитель мудрості, богів і слова, звичаїв, поконів, народу, тому й шанується людьми, що здатен вдихнути в них силу, вистояти в найлютішій борні проти чужої сили. Що викрадає в них відразу чи покраплені Набутки невтомної праці Чи духовні скарби Хранителі слова і обичая Тим рятують свій народ Так думала Славина Тому й спішила до віщого дуба На Перунову гору Ще здаля помітила, що на ту гору Пливуть, ніби прослизають Якісь незбагнені тіні Вона спинилась Зашуміло щось у голові Перед очима попливли кола насторожилась. Зачаїлась і ніби розтанула в нічній темряві. Нечутно пробралась кущами до требища і заніміла. Навколо пригаслого вогнища стояли і сиділи люди. Тихий гомін, неголосні вигуки. «Хто там?» – калатає серце, заважає слухати. Але вона впокорює його шал, дослухається. Та бодай би і не чула якими підлими й жорстокими бувають людські слова, як можуть зненацька вбити живу душу, її віру й довіру. Знайомий голос Віщуна Славути, Даринчав ясно, хоч і не голосно. а слово наше Ольгові буде таке. Хай не жде, хай заманює до себе Оскольда, а ми звідси поміч тому. Що скажете, Боярове? Згода, Славуто, ми послали гінців у печенівський стан». Завтра Йорда вже десь прикотить від Тріпілля. Це добре, коли вона й перехопить Оскольдову дружину. Гадаю, не встигнуті ще завтра. А ти, славуто, помолись за це Перунові. Помолюсь, Микульчичу, але й сам берись до діла. Візьми свою челядь і гриди і двірських візьми, та й пособи Оскольдову дружину затримати в пущі. Нехай Оскольд сам один іде на розмову з Ольгом. Згода, але хочу знати, як буде далі. Запала мовчанка, яку порушив невідомий їй голос. «Справді, що далі? Ольг зі своїми варягами забере стіл Києвичів і дасть волю своїм варягам, а не нам. Ні, браття, щось не виходить нам на добро. Хай би вже Києвичі тут сиділи». Славина не знала цього голосу. Не всіх тут називали по імені, і вона збагнула. Тут зачаїлась люта зрада боярська. Зібралася купкам мстивих ненажер-бояр і вирішує долю її сина, її роду, усіх полян, не навічі, а потай. Того вони й сховалися від людей. До якого ж Бога слати їй свої благання? Знову мовчанка залягла біля требаще. Несміливо спалахувало, згасаючи вогнище, ворушились крислаті крони дерев, глухе покашлювання в кулак, чиєсь невдоволене супіння. Славина уже зібралася повертатися додому, як обізвався скрипучий голос Віщуна. «Ми відчинимо ворота Києва. Нам і благості від новгородського воєводи. Осколь оскверняє віру пращурів, хоче впустити в душі полян ромейського бога. За сіє святотатство Перун прокляв Оскольда і весь його рід». Ніколи таким несамовиттям не повнився Віщунів голос, як в цю прокляту мить. Славина звела свій погляд на темні обриси перунового ідола. У спалахах вогнища і скрились його бурштинові очі. Здалося, що на голові хитнулася і тихо задзвеніла важка срібна шапка. Чи від подиву, чи від жалю. Славина заніміла. «Де ж справедливість твоя, перуне покровителю? Чому зраджуєш народ свій? Чому освячуєш іменем своїм отих змовників і вбивців? І цього, Змія Горинича, віщуна трухлявого, пощо тримаєш на цій землі. А як бути з нащадком Москольдовим? чуючись хриплуватий голос. Його забере пек, продеренчав Волф. Мудро, пошвидше б треба, загомоніли змовники. Та потрібно було б і від Ольга слово взяти. Сяде на стіл, тоді візьмемо слово, а не згодиться, звернемося до Печеніженів союзників наших, репуче пробасив боярин Микульчич. он як! Вони хочуть вбити сина Оскольдового і його самого. А на княжій горі нічого про те не знають. Боги наші, чи ви поснули з цю зрадливу мить? Чи заодно із цими змовниками зрадили народ свій? Де ви? А ти, Ісусе, сину чоловіческий, чуєш її, Боже, все благий, озовися хоч ти. Сунулася з глинища, стрім скотилась по прямовисях, кинулась бігти додому. Швидше б, швидше до княжої гори рятувати княжа Ярко-Оскольда, рятувати Київ. Славинищу сили готила у ковані ворота княжого двору. Стражники не відчиняли, невдоволено бурчали, перевертаючись на своїх ложах у приватній вежиці. «Ходять тут усякі божевільні». Вона ж благала, немов знавісніла, вони його вб'ють, пустіть же, вони усіх переб'ють. Та чим більше молила-просила, тим упертішою ставала сторожа. Бо слуги-залюбки проявляють запопадливість перед своїми хазяями, якщо їх і не просять, а перед простолюдинами, якщо тій просять, вони з насолодою показують свою непідступність тож ворота перед нею зачинили ще міцніше, вже й не здригнулися від її ударів. Вона ж стукала, доки не упала, знепритомлена на прохолодну землю. Чорна ніч виповнила її душу. Очуняла в якійсь коморі. Ліснява сирість за духа тиснули на груди. Крізь шпарини у дверях сочився день. Доокола стояла німа тиша і невідомість. Почала все пригадувати – Віщий лик Перуна, гомін бояр змовників, даринчливий голос Волфа. Усі вони повставали проти Оскольда. Як же це трапилося? Думки шматували єство, Пробувала дивитися на Оскольда не як на сина, а як на державця. Був, мабуть, занадто добрий до своїх недругів. Прощав їхнє лукавство, не хотів помічати їхній підлоти. Примірливо ставився навіть до ворога, був добрий і довірливий навіть тоді, коли треба було бути твердим і жорстоким Так, рішучості не вистачало йому Бо де, в якій землі утверджувалась державна міць тільки любов'ю і добротою? Скрізь вона поставала силою меча Це вона славина в усьому винна Не гартувала серця сина свого, не поїла його лютістю і безпощадністю Не вчила владолюбству і жорстокості Боже єдиний, і ви, боги, роду її, вона винна, її карайте. Навіщо ж ваша мста і ваш гнів падають на дітей, на її рід? Кинулась до дверей своєї комірчини, але вони були міцно заперті. Стала гукати, ніхто не взивався. Прислухалася, ніби якийсь глухий віддалений стогін долину до неї, із підземелля. Потім виразно почула, як протопотіли копитами коні. Далеке іржання, дзенькіт заліза, гуки бою. Серце матері забилось в тривозі, у відчаї, у несамовитті, І обірвалось серце славини. А її син Оскольд цього яскравого весняного ранку З двома гридями поволі спускався до узвозу. Вся його дружина лишилась у пущі за печерами. Боярина Микульчича, люди, що приєдналися до них на ловах, увели лавців на невідомі озера, густо заселені перелітним птаством. Оскольд же поспішав до гостей, які терпляче так очікували на нього кілька днів. Сміялося бездонне весняне небо, під копитами коней м'яко вгиналась мурава, що поросла обіч крутої стежини, яка в'юнилась із високої кручі до берега Почайни. Попереду їхав боярин Микульчич, увесь час обертався до Оскольда і оповідав, вони йдуть ніби на царгород, мовляв, град їхній велепогорів, злидо та її голод не виводяться, а з походу гадають привезти добра. Мовлять, ваш князь хоробрий єсть, ходив до царського града і свій щит прибив на його воротах. Хай бере нас під своє чоло, певне діло княже, у царгороді, мовлять, нині не чекають нападу. Може бі того, не вгавав Микульчиш і пітнів от тої балачки» осколь прикидав собі в умі. Якщо бравлин воєвода таку вість подав, справа вартісна. Але в нього й тут чимало клопотів. Знову відпали полочани. Новгородський посадник Ольг захопив Смоленськ і заміряється певно на все по Дніпров'є. І ці набридливі купчини, чому їм забаглося вивезти його з Києва? Може за намовою Ольга? Київ своїми горами замикає шлях по Дніпру із греків у варяги і із варягів у греки. Хто володіє Київом, той володіє золотим ручаєм. Оскольд мружив у задумі очі та спостеріг, як над гладінню Дніпра і почайне миготливо готливо вихрили з чайок. Ось і берег. Скільки ж тих вітрильників тут? Як зграє птахів на перелітці, і води не видно. На зустріч йому йдуть двоє мужів. Один з них тримає за руку хлоп'я. За ними на відстані несміливо сміливо ступає висока тонка у стані жінка. В дивному чорному вбранні. Це, певно, ті самі купчини новгородські. Перед ним спиняється дебелий, осанистий муж. Невеличка темна борода випнута вперед. Погляд глибоких темних очей нагострений. Біле пасмо волосся у темному до чорноти чубі. «Це ти, Оскольд?» – питає і допитливо дивиться в очі. «Я, князь Оскольд, приймаю тебе як гостя, коли з добром прийшов на мою землю», – посміхнувся Оскольд. «Кличу терем на застілля». «Мене? На застілля? Чомусь недобре глипнув очима гість. Ти щось наплутав, Оскольде». «Тут господар не ти, а ось він!» – підняв руку хлоп'яти, який міцно вчепився в його долоню – «Це князь Ігор, син Рюрика, а це, – показав очима на жінку в чорному, що спинилась остронь, – його мати, Єфанда. Вітець Ігоря був покликаний у Новгород вічем і став князем усіх славянських земель і київських. «У Києві одвіку свої князі, – відповів Оскольд, – Київ собі князя не кликав, але хіба ти князь?» «Ти просто людин, байстрюк, від челядниці народжений, тобі челядником і бути, а ось він від королівни Урманської кров має, йому й королювати». «Нехай і королює в своїй землі!» Оскольд мимовольно поклав руку на опояся і в цю мить побачив, що меча на ньому не було. Отак От поспішав за боярином Микульчичем, на чолі виступив холодний піт. «Ні, він сяде тут, у Києві!» Тут середина славянських земель, тут і володарювати нам, а ти йди геть звідси. Ольг поглянув на почайну. Звідти вже бігли закуті в броню ратники. Вони тут же обступили Оскольда, наставили на нього списи, які повільно наближались до його тіла, до очей, до серця. Оскольд рвонувся вперед і застиг на місці. Зграя білокрилих чайок, раптом відчаяно зойкнула над почайною, упала в хвилі Дніпра. А сонце й далі сліпило очі, оскольб ковну якесь слово і вп'явся очима в небо, мабуть сподівався побачити, куди полетіла його довірлива щедра душа. Хто ж відкриє для неї ворота у нове потайбічне життя? Боги його пращурів, що жили у Вираю, чи його новий господин, який жив на іконах невеличкого християнського храму?